Elämä on pysymätöntä. Konkreettinen esimerkki tuli tuossa viikon alusta. Opiskelukaveri päätti itse päättää päivänsä. Tappoi itsensä maanantaina välisenä yöllä. Mikä tuli aika puuntakaan meille kaikille. Nyt siinä konkreettisesti huomaa, miten elämä on pysymätöntä. Koska on joku tietää, mitä tapahtuu. Maanantaina luin just kaverin. Facebook-profiilista, mitä tuohon vaan. Seuraava päivänä poistoin. Niin elämä menee. Sama päätä ei Tämä ei ole aina mukavaa. Me ei koskaan tietää, mitä tulee tapahtumaan, kun me istutaan. Vaikka me oltaisiin kuinka hyvin valmistauduttu. Vaikka meillä olisi kuinka hyvä piilis alkaa istumaan. Yhtäkkiä saattakin alkaa väsyttämään tai... Polveen saattaa alkaa pistää tai selkää alkaa kolottaa. Sitten se saa sen saattaa kellaa. Mikä on sinänsä ihan hullunkurista. Mutta se mitä tapahtuu, se tulee hyväksyä, sillä ei mahda mitään. Asioita ei voi muuttaa. Mä totta kai se olisi mahtavaa palata sen menneisyyteen tai muuttaa se hetken tilanne mutta se ei vaan ole mahdollista. Mutta jos me hyväksytään se, siinä on valtava voimavara. Koska silloin me ei voida olla missään muualla. Me olla vaan tässä. Ja niin kurjaa ja surullista tai ilosta kun se tämä hetki onkin, niin jos me hyväksytään se. Se on todella inspiroivaa. Koska silloin me konkreettisesti ymmärretään, että me ei voida olla missään muualla. Joko taistele tai pakene. Joko <lain> kohdataan se, tai sitten luovutetaan. Kaveri ei jaksanut enää. Mut se mikä hänen, hänen, hänen päätöksensä oli. Me voidaan ottaa oppia. Hän päätti aika karulla tavalla. Tietysti ei mitään opetusta jättänyt, mutta me voidaan nähdä, että hänen itsemurhansa oli aika... Rankka opetus meillä. Tietysti opettaa mitä siitä, että me voidaan pitää huolta toisistamme, mutta myös itsestämme. Ja sitten tietysti se, että elämä on pysymykentenä. Mitä vaan voi tapahtua milloin vaan. Ei kukaan meistä, meistä koulukavereista, me aloitettiin kaikki samaan kanssa syksyllä. Ei kukaan meistä maanantaina kelannut, että huomenna Lasse on poissa. Niin vaan tapahtui. Enkä tänään kun mäkin tulin tänne, niin en mä arvannut, että heti ja kasasin aikana me olkaa selkää kouluttamaan aivan saatanasti. Mutta niin alkoi. Mutta minkä sitten ei. pakko istua. Se on elämää. Kun me hyväksytään se. Se kasvattaa meitä. Se vapauttaa myös meitä. Tai ainakin sen pitäisi. Siksi on niin tärkeää, mitä opettajat tulevat korostaa, sekä käristettynä elämän suhteen, mutta myös erityisesti saseen suhteen. Meidän ei tule liikaa suunnitella, meidän ei tule liikaa tehdä mielikuvia, luoda mielikuvia. Kuvitella, miten asioiden pitäisi olla tai miten niiden pitäisi mennä. Vaikka se kuulostaa niin kliseiseltä se purha läppä Se, missä, nyt en minä tarkkaan muistanut mikä se, että missä elämä on kuin kaste Aave tai uni tai Elämä on ohi hetkessä. Niin se menee. Me voidaan vaan oikeasti päättää olla tässä hetkessä. Tässä harjoituksessa nyt niin täällä. Ei ole mitään muuta. Me todellakaan tiedetä mitä se myös tänään vielä tapahtuu. Tai mitä kohta tapahtuu. Tai Katto ei ole vieläkään soittanut, vaikka mä aina siitä puhunut, koska ei voi tietää. Että jos me ei nyt yritetä parhaamme tässä ja nyt, niin milloin me oikeasti voidaan yrittää? Ei ole missään ole mitään kuin tää, tää hetki. Vaikka se on niin suuri kyse, kun voi olla, mutta niin se vaan menee. Ei me tiedetä mitä sekunnin päästä tapahtuu. En mä tiedä mitä mä sekunnin päästä puhun. Ettäkä te tiedä mitä te sekunnin päästä ajattelette tai mitä teidän kroppa kokee 10 sekunnin päästä. Ei kukaan voi sitä tietää. Me voidaan mielellä sanoa, että 10 sekunnin päästä, en tiedä mitä on mutta me voidaan päättää 10 sekunnin päästä, että me kohtaan asentoon. Kohtan 10 sekunnin ja me vaihtoin Voidaan suunnitella, me voidaan tehdä suunnitelmia, me ei päättää asioista, mutta ei koskaan voida tarkkaan tietää, mitä tapahtuu. Siksi sen pudalaisuudessa esimerkiksi mestari Dolgen korosti niin, niin paljon sen tärkeyttä, siis tämän saseenin harjoittamisen tärkeyttä, koska voidaan sillä oikeasti riisua sitä mielen harhaa. Sitten kyllä jotain ikäviä tapahtuu. Ei se tarkoita, että meidän pitäisi olla kovia tai superkyymiä tai tunteettomia. Osaataan sitten ottaa suru surun enemmän. Itketään kuin itketään, nauretaan kuin nallittaa. Niitä, mutta ei siihen tarvitse takertua. Ei surun tarvitse takertua. Ei ilon tarvitse takertua. Tietysti on se helpommin sanottu kuin tehty, mutta... Sieltä harjoitus siihen saa. Se auttaa ymmärtämään se, mitenkä pysymätöntä elämä oikeasti on. Asiat voi muuttua ihan hetkessä päällään. Jos me ei oikeasti harjoitetaan nyt tässä, jos me edes pyritään olemaan läsnä tässä hetkessä, ei me voida päättää, että mä oon sitten läsnä vaikka huomenna tai mä oon läsnä vaikka tosi illalla, että pääsen himaan. Totta kai me voidaan päättää niin, mutta mitä vaan voi tapahtua tuossa välissä, niin kun me päästään sinne himaan. Nyt kun me ollaan tässä, niin päätetään harjoittamaan nyt. Kohta, jos syödään. päivitetään syödä sitten tietoisena. Yritetään nauttia sitten huuvasta maistaa mitä se on. Sitten sit kun jatketaan saasi, niin siivouksen jälkeen. Tai yksi meidän sankari lipahtaa hienosti, ennen hienosti, hienosti, Niin hienosti, hienosti, hienosti, kolottaa sitten Sitten sit kolottaa. Mutta se ei ole pysymätöntä. Ja anteeksi, se ei ole pysyvää. Se kolotuskin on ohimenevää. Se on hetkellistä. Tässä voi meitä myös opettaa sen, että elämässä on oikeasti myöskin kärsimystäkin välillä. Kaikki ei ole niin helppoa aina. Jos me heti luovutetaan sen ensimmäisen kolotuksen jälkeen, tai heti kun alkaa olkapäitä vähän särkeä tai polvea vähän pisteä tai jotain muuta. Jos me heti pompataan yleensä, se luovutetaan. Okei, totta kai se osallistuu. Joskus elämä vaan on sellaista. Ei tämä ole aina ilosta, eikä tämä tarvitse ilosta. Elämään kuuluu suru, siihen kuuluu, kuuluu kärsimys, siihen kuuluu tuska. Ei kukaan pääse sitä pakoon. Mutta voidaan muuttaa meidän suhtautumista siihen. Voidaan ottaa se luonnollisena, elämään kuuluvana osana, eikä jonain sellaisena ylimääräisenä pakkopullana. Jos me haluttaisiin aina, me löydettäisiin kaiken maailman syitä valittaa, miksi meidän elämä ei ole hyvin. Aina löytäisi, oikeasti jokainen löytäisi aina, mitä voisi periaatteessa yrittää muuttaa tai muuta. Mutta onko siinäkään mitään järkeä sitten? Sitten meidän omeni Mutta ei harjoituksen tarkoitus on myöskään tehdä meistä mitään yli ihmisiä tai mitään pyhimyksiä, vaan kestää kaiken kuin kivi. Moni tietää niitä monia sen tarinoita. Esimerkiksi yksi oli se, missä Piti munkista monta, monta, monta, kymmentä vuotta hyvää huolta. Ruokki sitä, Ajattelin, että tämä on tosi kova jätkä, tämä munkki saattaa ihmisiä. Se pyrkii kohti valaistumista ja muuta. Se toiselle ruokaa sinne majaan. Sitten oli kulunut kymmeniä vuosia. Sitten se päätti kokeilla, että no, munkin nyt näyttää vieläkin samalta, mutta onkohan sinne oikeasti. Oivaltunutta on valaistunut. Testataan vähän Sitten se lähti erittäin kauniin naisen viemään ruokaa sille munkille sinne pikku majaan. Ja se pystyy sitä tyttöä vähän tarkkailemaan. Katsele nyt se munkki reagoi. Munkki on liikossa eikä nähnytkään sitä tyttöä. Erittäin kaunista. Voidaan kuvittaa, että se oli iso rinta. ei tätä erittäin kaunista neitoa. Ei huomannutkaan. Ei mitään huomannutkaan. Sitten tämä neito kertoi tälle rouvalle, mitä tapahtui. Munkki ei huomannutkaan. Ei se katsonut muuta kapolta. Ei se huomannut minun vaikka mä yritin kuinka näyttää niitä. Ei mitään haluaa. Munkki oli ihan huomannut. Sitten tämä rouva veti herneet enää, sillä palo käyni ihan täydellisesti, sivusi sen munkin luokse, Potkia ja huutia. sen munkin ulos, potti sen ja kaikkea muuta. Ja sen tarjassa se me meni. Tietysti nyt vähän väritä, mutta tämä on se perus siinä. Rouva sen tyylistä, että mä oon pitänyt susta huolta monta vuotta, susta on tullut kylmä kuin kivi, tunteutun kivi, Et ei toivo tyyli mitään. Myötätuntoisen tai valaistunut ihmisen käytöstä. Ei se ole. Valaistunut ihmisen käytöstä mä en tiedä, mutta jos puhutaan myötätuntoisen ihmisen käytöksistä. Ei harjoituksen tarkoitus tehdä meistä kylvän kuin kivi tai tunteetonta, joka ei huomaa esimerkiksi jotain kauniita asioita. tai Mä nyt tarkoitu naista, mitkä on niitä asioita. Okei, no kyllähän nekin on. Ei ole olemassa mitään kirjaa tai mitään dogmea tai sääntöjä sääntöä, jonka mukaan meidän pitäisi näkeä että toi on paha, toi on hyvä. Tai että jos harjoittaisi se niin pitää käyttäytyä juuri näin. Tai että ei saa huomata tota. Tai että ei saa syödä tätä. Ei ole mitään sellaisia sääntöjä. Ohjeita totta kai voi olla, mutta ei niitä pakko noudattaa, jos se haluaa. Koska joskus se ohjeidenkin noudattaminen voi viedä mitä aivan väärän suuntaan. Se voi tehdä meidän elämästä liian orjallista. Liian pakko tulla. Me tehdään jotain semmoista, mihin me ollaan vielä valmiita. Ja sitten sillä, kun me yritetään pakottaa itseämme johonkin muottiin. Esimerkiksi vaikka väkisin pyrkiä olemaan syömyttä vaikka lihaa. Sitten me heitotaan sillä enemmän hallaa sekä itsellemme että myös olla paljon kiukkusempiä, paljon kärttysempia. Asiat menevät omalla painollaan luonnollisesti. Me voidaan pyrkiä tiettyyn suuntaan, mutta me ei saada pakottaa itseämme. Huomataan ne kauniit asiat elämässä. Tunnustaa myös se surukärsmyys. että meillekään niinkuin sen munkille. Se mökkivi palautu. Se oli niin kylmä kuin kivi. Ei huomannut sitä neitoa. Ei tämä parvoitus täällä meistä Mutta sen oikeasti konkreettisesti auttaa kohtaamaan myös täällä elämän. Elämän kuuluvia suruja. Tuskaa. hyväksymään se. Se, kun me hyväksytään se, luonnollisena osana me ei torjuta sitä, me ei pakoteta sitä pois. Sitten voidaan käsitellä se paljon paremmin. Ja tänään, kun taas istutaan, niin jos kolottaa, sitten kolottaa, hyväksytään se. Me ei yritä pakottaa sitä pois, koska ei sitä saa pois. Totta kai me voidaan nostaa ylös. Mutta joskus on hyvä vain olla se Kolotuksen kanssa. Sitten kun me oikeasti maltetaan välillä olla sen kanssa, sinun me huomataan, että flauttei ei se ollutkaan niin paha. Se alkaa ehkä helpottaa. Tai sitten jos ei helpota, että se on purraa niin 30 minuuttia on lyhyt aikaa. Totta kai sitten, jos on ihan niin ylitsä pääsemätöntä, niin tämän sitten voi vaihtaa asentoa. Voi nostaa vaseisoma. Ei se so ole kielletty, Ei so kielittää. tämä katu kepillä huitamaan. Niin tehdään asioista liian vaikeaa. Mutta ei myöskään, luovuttaminen on väärä sana, mutta tässä yhteydessä kun minin sanoin, ei myöskään luovuteta liian helpolla. Koska se mikä ei tapaa, se vahvistaa. Niin se vaan menee. Tiettyyn pisteeseen asti. Ja välillä on oikeasti hyvä, että me hieman, ei kärsitä, mutta se, että hieman purraan jopa sitä hammasta, että yritetään vähän enemmän kestää sitä kolotusta vaikka tämä rohatsuviikon henki nyt ei olekaan mikään tämmöinen asketismi tai mikään yltiöpäin itse asiassa niin rohatsuviikon fiilis nyt on, on, on, on lähinnä sitä, että me hieman enemmän omistaututaan sille harjoittamiselle. Koska ne opettajat ja mestaritkin on tehnyt, ja ne tekee niin koko ajan. Ja koska tämä on harjoitus, me voidaan vähitellä Vähitellään ne ylittää hieman, hieman enemmän niitä omia rajoja. Oikea on usein vai siellä mielessä. Saitetaan kuvitella, että emme jaksa istuu. Eilen istuttiin täällä kaksi kertaa 45 minuuttia. Moni sanoi, että se oli ihan, ihan yhtä hervettiä. Mutta ne istu silti. Kaksi kertaa 45 on pitkä aika. Ja ne istu silti. Siitä huolimatta. Yksi sanoo tosi mahtavasti, että oli kuulma sen miettinyt, että se puhut on ollut ihan seko ihan hullu. Se on jaksanut vain istua ja istua. Mutta välillä se on sitä. Ei saseen ole helppo harjoitus. Ei elämäkään ole aina helppoa. Mutta vähitellen vaan, eletään, otetaan kumminkin rennosti. Pyritään luvimaan sitä keskitieltä. Otetaan asiat sellaisena kuin ne on. Kyllä, se asen oikeasti voi kasvattaa meitä, auttaa meitä. Ei siinä ole mitään idealismia. Totta kai tämä harjoitus auttaa. Saattaa kohtaamaan asioita, hyväksymään asioita, päästämään niistä jopa irtikin. mielestä se on sinänsä valaistumista. Ei taas sen kummempaa. Jos me istutaan, me istutaan, jos me istutaan, me istutaan. Että ei oteta myöskään liian mitä elämässä tapahtuu. Kaikki vaan muuttuu ihan